Cei ce ai izbăvit pre tine din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor și prin patimă precer muritor îl în podoaba nestricăciunii. Cel binecuvântat, Dumnezeul părinților și slavi. Hristos a înviat din morți, răsnuim omorârea morții, sfărăm marea iadului și începutul atei vieți veșnice. Și să tână laudăm pe Prigiduitorul, pe ce bine binecuvântat, Dumnezeul părinților și preasă. Salvia din morți, când e desfințită cu adevărat, strălucită și mult prăsnuită, Această noapte de mântuire a zilei celei purtătoare de lumina ierii, mai înainte vestitoare fiind, pentru care lumina ceafă întrupește cu turora